Так говорив він, і в відповідь весело зареготали всі женихи і відлягловних на серці від гніву тяжкого на Телемаха. Свинар поніс тоді через господу лук, і його велемудрому дав Одісеєві в руки. Вмить він гукнув годувальницю і мовив старій Евріклеї, от що звелів Телемах, «Розумна моя, Евріклеє, позачиняю усі двері, в Господу, на засоби, щільно. Вчуєш, яка ще лядинок чи стоїн, чи крик чоловічий в замкнених наших покоях? Ні одна з кімнати за двері хай не виходить, хай тихо сидить біля праці своєї». Так він промовив. У неї ж безкрилим лишилося слово, і до кімнат, де жили вони, двері сама зачинила. Вискочив мовчки тоді із дому Філотій за двері і браму замкнув, що веде в обгороджене муром подвір'я. Біля сіней корабельна там линва лежала, значосів звите папірусних, нею він засув зв'язав на воротях, а повернувшися, сів у крісло, з якого підвівся. І на Одісея зорив. А той на свій лук роздивлявся. Так його і сяк, уважно з усіх розглядаючи боків. Чи не сточили ще рога, відсутність, господаря черви? Де хто й таке говорив, на сусіда свого позирнувши, Знається, видно й на луках приблуда цей злодій кувати. Думати можна, що й дома у нього є лук такий самий, чи й змайструвати такого ж він хоче в руках, бо все крутить, так уже і сяк його, цей от на збитки удатний бродяга. Інші таке говорили із тих юнаків велемудрих. Хай би так само йому і назавжди в усьому щастило, як коли-небудь він лука здолає цього натягнути. Так женихи говорили, в той час одісей велемудрий, лук свій узявши великий увесь його пильно оглянув, як чоловік у грі на формінзі і співах умілий, легко струну на кілочок новий натягнути здолає, скручену кишку овечу з кінців і з обох прив'язавши, так без зусилля свій лук натягнув одісей велемудрий. Зразу ж тоді й тятиви правицею злегка торкнувся, дзвінко вона пролунала. Мов голос чудесний. Смуток великий, серця охопив женихам їх обличчя, зблідли, сам Зевс громозвучну тут виявив з неба ознаку. Серцем зрадів, витривалий в біді одісей богосвітлий, з того, що син гнучкомудрого Кроноса дав це знамення, бистро узяв він стрілу. Що самотньо одна лиш лежала з краю стола, усі інші в місткому були сагайдаку сховані, їх на собі ахеїті мали зазнати. Взявши за держално лук, почав тятиву від зазубрин седьма натягувати він і, націлившись, випустив бистру з лука стрілу, ані трохи не схибив він. Жодного вушка не зачепив у сокирах, Усі їх стрілою прошивши, мідно-тяжкою. Тоді одісей Телемахові мовив, «Не осоромив тебе, Телемаху, твій гість, У покоях, сидячи цих, Несхибно у ціль я влучив, Недовго лук цей натягував я, Ще сила моя збереглася». Марно мені женихи докаряють, даремно безчестять. Ну, а тепер і вечерю вже час готувати Ахеєм, поки ще видно, а потім ще й іншої втіхи спожити. У співах з формінгою це наймиліше є учне окраса. Мовивши так, він бровами повів, мечем мідногострим Підперезавсь телемах богорівного син Одіссея, в руки взяв списа свого і ззаду за батьковим кріслом став поблизу біля нього озброєний сяйною міддю.